Punktum. Jeg hedder Lasse Pedersen, og fra mig sidder mit et faste sidekick. En anden ægte mand, og det lyder helt forkert, Anders Savner. <laughs> har du flere? <laughs> Nej, jeg er faktisk ikke klar. Jeg har en søde kone. Uh, hvad hedder det? Det har været en rigtig, rigtig trist dag, eller rigtig trist uge på mange måder i USA. Den 23. marts uh, tirsdag i den her uge, der gik en mand ind i et supermarked i Boulder, Colorado og skød 10 mennesker en uge før. Der var der en anden gal mand, der kørte rundt til tre forskellige asian spars i Atlanta. Der dræbte han i alt otte personer. Andersavner, det her har jo endnu en gang øh, fået debatten om våben og de våbenregler, de har i USA, til at, at blusse op. Og det er jo i virkeligheden det, der sådan har præget overskrifterne i USA de, de sidste par dage. Blandt andet fordi Biden faktisk er trådt langt ind på scenen her og sagt, nu må vi simpelthen have, have forbudt nogle af de her assault rifles, og vi må hvad hedder det, og vi må simpelthen tjekke de mennesker, der køber de her våben. Det kan jo ikke være rigtigt, at ja, gale mennesker kan rende og købe maskinpistoler og være Nej. Det jo er. Og så kan man sige, hvis folk derude sidder og tænker, det lyder som noget, de har hørt Joe Biden være med til at sige før, dengang han var vicepræsident, så er det ikke helt uden grund, fordi det er jo jeg vil lige vil sige, at næsten blevet en, en rituel del af det, der skal ske i kølvandet på, at de her tragedier indfinder. Det er, at, at man selvfølgelig bliver forfærdet over det, der er sket, og man, man sørger over de dødsfald, der nu har været. Og hver eneste er en demokrat, der præsident, så går vedkommende og siger, at nu må vi også gøre noget, og øh, så sker der ikke rigtig mere. Og så sker der ikke rigtig mere. Men Biden har dog alligevel gået lidt længere den her gang, og han har sagt, at han vil kigge på, om man kan gøre noget af det per dekret og sådan nogle ting. Om ikke andet, så vil han jo højst sandsynligt gå efter at få republikanerne til at se ualmindeligt dårlige ud i mm. processen. Ja. Om det så er den måde, de så også ser det på, om de så også mener, at de kommer til at se dårlige ud i processen, det er jeg ikke helt sikker på, men det kan vi jo vende tilbage til. Det kan vi vende tilbage til. Det her, det er... Kampen om Amerika i dag med fokus på det amerikanske våbenlov, men specielt det politiske spil, der altid er omkring det her spørgsmål i Washington. Velkommen til. Det er, jo, det er et meget alvorligt emne i dag, men inden vi hopper ud i det, så skal jeg jo også lige minde om, at noget, der er vigtigt, men dog vil jeg gerne understrege, utrolig meget mindre alvorligt, det er jo muligheden for at blive medlem af kongressen.com, og derved støtte vores journalistik, og støtte det, at vi kan sidde her, og du kan høre det her, og men frem for alt selvfølgelig, at du kan læse alle de artikler, som vi skriver. Det er rigtigt. Så der plus, der er jo også muligheden for, at man jo cirka hver tredje uge kan deltage i de masterclasses vi, vi afholder. Vi havde en her i, i tirsdags om, om Kennedyerne, og øh, næste gang har vi en, der er mandag den 12. april. Der skal vi snakke om, om arven efter Franklin Roosevelt. Det er underskrevet der har fornøjelsen af, at styre løgne den aften. Og når du så siger arven efter Franklin D. Roosevelt, så tænker jeg, at ja, det bliver vel... Det er jo ikke et historiefordrag, vi ligger op til. Det er jo mere de politiske linjer, ja. der er i dag. Fordi der er jo nogen, der taler om, at den nuværende præsident, Joe mm. Biden, han er jo på mange måder måske den mest aktive præsident, i hvert fald i starten af sit præsidentskab efter FDR, altså Franklin D. Roosevelt. Og det er jo derfor, vi tager emnet op nu. Ja, yeah, og pludselig, at nogle af de, de ting, han har lavet, blandt andet omkring stimuluspakken, som vi snakker om her for et par uger siden, er jo i virkeligheden noget, der smager lidt af en ny New Deal. Altså i hvert fald noget, der ligner en kombination af det, som Roosevelt også stod for i sin tid, nemlig at sætte gang i økonomien for folk tilbage i arbejde, og øh, samtidig også øh, højne socialt og det politiske niveau i USA. Så det er nogle af de ting, vi skal snakke om den 12. april. Og det kan man jo så øh, få fornøjelsen af at være en del af, hvis man er medlem. Og det koster jo faktisk for, at altså, forsvinde lidt. Det gør det. Det koster 124 kr. om måneden, hvis du vil have det på månedsabonnement. Så koster det 1068. Det svarer til 89 kroner om måneden, hvis du vil købe et år af gangen. Og så skal jeg jo faktisk lige huske at sige, at lige om lidt, lige om lidt, så er der jo nogle coronarestriktioner, der bliver løftet. Og så begynder de her masterklasser, i hvert fald nogle af dem, vil holde op med at være digitale og i stedet blive faktisk med fysisk fremmede. Ja. Kom og sig hej til os, og vi kan sige hej til jer. Det glæder vi os. Det glæder vi os øh, utrolig meget til, for at være, være helt ærlig. Det bliver fedt. Øh, og vi kan forhåbentlig komme ud og holde en øh, masse foredrag, og, og snakke med folk igen og sådan noget. Det, øh... Kom ud i virkeligheden. <laughs> Uha, det lyder væmmeligt. <laughs> noget andet. Som sagt, altså, for at lige understrege, ja, bliv medlem hos kongressen. Det betyder rigtig, rigtig meget, og det gør en stor forskel for den journalistik, vi laver. Nå, Anders Havner... Joe Biden vil jo gerne stramme den her våben lov. Men prøv lige at ridsere op igen, fordi det har han jo faktisk en en, hvad skal man sige det, en lang historie for. Biden er, altså Hvis man skal sige, det, det her det har jo traditionelt, eller i mange år faktisk været en af Joe Bidens sådan, mærkesager. Ja. Altså en af dem, hvor det faktisk virkelig menes om, at han mener noget. Jamen det gør han men også. Nu i jeg sige, Biden er ikke en politiker, jeg ser som en, der egentlig ikke mener ting. Men, men det her, det har været en af dem, der har været vigtig for ham i mange år. Ja, og øh, også derfor, at han med det samme også griber sagen igen nu. Altså, det her er jo nogle af de første øh, masseskyderier, der har været siden Biden tiltrådte henholdsvis i Atlanta og i, i Boulder her for et par dage siden senest. Men der er jo ingen tvivl om, at det er blod for Biden at få gjort noget ved det her. Han synes virkelig, at man har et, et kæmpemæssigt problem i USA med det, at han ser gerne en stramning af våbenlovgivningen federalt. Øhm, han ser gerne, at der kommer en større grad kontrol, blandt andet med salg af de her, det, der hedder angrebsvåben, øhm, som er de her meget heftige våbenkaliber, hvor man også, altså, må jeg være helt ærlig for egen regning sige, det er mig simpelthen gået hvorfor det er almindelige mennesker, synes de har brug for dem, men det er der nogle amerikanere, der synes, at det har de ret til. Og så rammer vi ind i det, som gør, at den her debat altid sender til, nemlig det her med, at det har de ret til. Det står i forfatningen. Det er det, som altid lytterne har sikkert også lagt mærke til nogle gange undervejs, at tit i politiske diskussioner bliver snakket om Second Amendment. Og er du for eller er du imod? Og det er sådan ikke fordi, Biden er imod, at folk har ret til at være bevæbnet. Han har mere, og det er jo det, han har været at sige igen nu også sagt, prør. I forbindelse med våbenkaliber, at den her heftige karakter, som der nu har været brugt også i både Atlanta og i Boulder, og som der også er blevet brugt en masse andre gange i forbindelse med... Ja, problemet med, med de her våben, bare lidt der, det er jo faktisk ikke bare det store kaliber, det er, at de har evnen til at skyde rigtig mange skud, ja, rigtig det, hurtigt. Det, det, det er vanvittigt voldsomt. Det er voldsomt. Og det, det er voldsomt. Og, det, og det er jo det, han har sagt, at hvis man skal have lov til at købe den her slags våben, så skal man altså igennem et udvidet baggrundstjek... Og det er sådan lidt svært at mene det modsatte meningsfyldt. Og det gør nogle mennesker jo altså, alligevel i USA. Altså våbenlobbyen har jo stillet sig på bagbenene talrige gange omkring det her. Og øh, jeg skulle sige, jeg sad og tænkte lidt over det her i forbindelse med, at jeg så Bidens tale her. Og jeg tænkte, jeg fik sådan et flashback til, øh, til det, der skete for nogle år siden, da Biden var vicepræsident. Fordi dengang da, tilbage 2012, den 14. december 2012, der var der en gal unge mand. Det er jo også to unge mænd, der har begået de her massakre her i henholdsvis Atlanta og i Boulder. Der var en unge mand, der gik ind på en skole op i Newtown i Connecticut, skød og dræbte 20 små børn i alderen 6-8 år. Skød derudover 6 voksne, inden han så skød sig selv. Og Biden var vicepræsident dengang, og altså det her var jo altså det er en tragedie, som altså det rystede amerikanerne deres grundvold, også fordi altså 20 små børn, det, det er fuldstændig umenneskeligt. Altså man får, får stadig sådan helt dårligt, når man tænker tilbage på, hvad der skete. fordi Det burde jo, altså så kunne det nærmest ikke blive værre, og der burde det jo være nok til at sige, okay, nu bliver vi simpelthen til at gøre noget. Det kan ikke blive ved på den her façon. Obama, som var præsident dengang, sendte faktisk Biden i spidsen for det her arbejde, fordi han vidste også, at han var bedre nede på Capitol Hill, hvis der skulle laves en tværpolitiske aftale, og det var det, der var nødvendigt, fordi man skal kunne tælle til 60 i senatet for at lave føderale ændringer af åben Så han sendte Biden til The Hill, prøvede at se, hvad der kunne lade sig gøre, kastede både hans egen og Bidens politiske kapital ind i det her, og øh, alligevel endte det med ikke at blive sådan noget. Ja, fordi det der jo er, det er, at de her skyderier i Newport, det er jo blevet sådan en... Altså det, er jo, det er jo en skældsættende dag i USA. Altså, mm. Det er sådan en, hvor man tænker, der blev der, der, blev der trukket en streg i sandet, altså, så kunne det ikke blive meget værre. Altså, så, så, og alligevel endte det jo dengang med at blive og øh, ikke at blive til noget. Altså, og jeg, jeg kom ind, du, nu sagde du, at du er kommet til at tænke på noget her, da du så der. Jeg gør faktisk noget andet. Jeg kendte så øh, jeg, jeg genså faktisk. Uh, det meste af, jeg hoppede lidt i den, fordi jeg kan huske handlingen, uh, men Bowling for Columbine, yeah. som jo, det handler bare om et andet skyderi, også mm -hmm. i Colorado, uh, og man netop prøver at finde ud af det her med, og det, det er virkelig det, jeg synes, der er interessante spørgsmål, for vi kan godt synes, at jeg egentlig, vi spurgte tiden frem, om ved, der, blev ikke, der skete ikke det skete noget, noget, skete ikke noget efter, efter Newport, og nu prøver man Newtown. så, yeah. ja undskyld Newtown, nu, og nu prøver man, man så det samme igen, men jeg synes i virkeligheden, det interessante i det her, det er at prøve, fordi det der virker så underligt, når man sidder på den anden side af Atlanterhavet og siger, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er det ikke der? Fordi der er, jeg synes, der er et interessant stykke statistik, det er faktisk, at de her ændringer, man foreslår mm. dengang, øh, med, og, og også foreslår den her gang, de bakkes jo op, siger man, cirka, altså så godt som man nu kan måle, af cirka 90% af den amerikanske befolkning. Det vil mm. sige, det burde jo være en kæmpe vindersag at sige, at det her var en god idé, og det burde være en kæmpe tabersag at forhindre det her i at ske for republikanerne. Så jeg synes i virkeligheden, det helt store spørgsmål er at sige, når, normalt, når noget politisk har 90% opbakning, så er det det, man kan kalde en voldsom no-brainer, at det bliver til noget. Hvorfor Altså, hvorfor tænker du i virkeligheden ikke, at det så alligevel ikke bliver til noget? Jamen, er den samme grund, som det ikke skete i kølvandet på Newtown, nemlig at uh, våbenlobbyen stadigvæk har et ret uh, solidt greb i, uh, i det republikanske parti i særdeleshed, og at, uh, at fundraising fra våbenlobbyen ind til uh, republikanske senatorer og republikanske kongrespolitikere i det hele taget, stadigvæk er en sådan størrelse, at det har de svært ved at undvære. Og det var det, der skete dengang, altså i kølvandet på Newtown, der øh, var der jo, som du siger, også dengang 90% opbakning. Det vil sige, at det var Trapolisk ud i befolkningen. Det burde, som du siger, være en no-brainer. Men våbenlobbyen, NRA, lod jo forstå, at de ville altså blive meget besværlige, hvis man pillede ved det her. Og øh, så endte det med, at der ikke var tilstrækkelig opbakning. Og øh, til trods for, at, øh, at man stod med 20 små øh, døde børn, og til trods for, at forældrene til nogle af de her børn stod nede i Rosenhaven sammen med Obama den dag, sagen skulle behandles i senatet, og det så endte med at ikke at blive sådan noget, Jamen altså, NA er ligeglad. Altså, de er bedøvende ligeglade med, om, øh, om der så er 90%, fordi de har deres holdninger, og de har deres øh, kampe, de kæmper, og, øh, og de har altså stadigvæk så tilpas godt fat i det republikanske partis, øh, kan man sige, kerne øh, i forhold til, at øh, de kommer med så mange penge, som de gør. Og money talks i amerikansk politik, det vil sige, du kan ikke, altså... Du skal i hvert fald være meget, meget sikker på, at du kan finde pengene på anden vis som republikansk politiker, hvis du tænker, at det er en god idé at gå op imod øh, våbenlobbyen. Og det er der altså ikke ret mange republikanere, for jeg kan sige næsten ingen, der, der synes, Og det er der, det går på grund. Ja, det er jeg med på. Men, men jeg synes, det er, der, der, der er sådan, det er faktisk et mere filosofisk spørgsmål, jeg sidder med her. Det er, jeg er fuldstændig med på den økonomiske udfordring, og at de vil blive slagtet af våbenlobbyen, og de vil miste alle de her penge, og de vil ikke kunne køre kampagne og sådan noget. Men der er faktisk en ting, der er sådan grundlæggende lige undrer mig i det her, som jeg synes er interessant, det er at sige, ja, vi kan ikke undvære wom men når noget har 90% opbakning, så kan man jo også støde ind på at sige, jamen det kan godt være, at I ikke kan undvære pengene, men I kan jo ikke undvære vælgerne. Så det, det, jeg i virkeligheden synes er interessant, det er at sige, hvorfor bliver det her ikke en tabersag for republikanerne? Fordi det virker jo så som, at når man så kommer til valgdagen, så bliver de ikke for alvor straffet. Det var blandt det, man så efter Newtown. Det var, at de blev jo ikke straffet af vælgerne for at have indtaget den her holdning. Mm. De blev ikke straffet for at blive ved med at tillade, at der var assault rifles og ikke baggrundstjek og alle de der ting i omløb. Det er det, jeg i virkeligheden synes, er det interessante her, det er at sige, at det er forholdsvis hurtigt, synes jeg, at lave analysen af, hvorfor gør republikanerne det her? Jeg synes, det vilde er i virkeligheden, at forslagene har, har stoppet. hvorfor straffer vælgerne så ikke for det? Jeg tror, at noget af forklaringen skal findes i, at øh, så pludselig så begynder nuancerne nogle gange at forsvinde, fordi så begynder det at handle om hele den amerikanske selvforståelse. Mm. Altså rigtig mange øh, amerikanere, blandt andet i øh, sådan nogle stater som Texas eller andre sydstater osv., jamen der er en del af den måde, de definerer den måde, de forstår sig selv, er ud fra det her med at være retten til at være bevæbnet. Altså det er helt fundamentalt, og det er jo altså, også et af de steder, hvor vi er helt grundlæggende anderledes, end amerikanerne hjemme, fordi... Det er jo ikke noget, vi tænker øh, som danskere, men det er det, man tænker som amerikaner. Der er det, jamen, en af de ting, der gør mig til amerikaner, er, at jeg har ret til at være bevæbnet. Jeg har ret til at forsvare mig selv, min familie, min ejendom osv. Og det er altså, øh, det har jo været sådan, ligesom man skrev i forfatningen, at det er en del af den øh, ret, du har øh, som amerikaner. Og så kan man sige... Det, det, og, ja, og det er jo det. Og det er der, man i virkeligheden undrer mm. sig. Det er, det er jo det der med at sige... På valgdagen bliver den ret, selvom den åbenbart omfatter øh, retten til maskingevær mm -hmm. og skøre mennesker også skal have dem, faktisk vigtigere end at sige, at det er jo ikke fordi, vi siger, vi tager jeres, vi tager ikke jeres sexløber, eller jeres almindelige og liggende nej. i natbordet, eller jeres havlgevær, eller jeres... Altså, nej, nej, øh, det er ikke fordi, du ikke må gå på jagt eller sådan noget. Nej, nej, altså jeg, jeg, jeg går selv på jagt, altså det gevær, jeg har, det er, skal vi sige låst fast under rigtig mange låse og boltet fast i gulvet af det skab og for øvrigt fuldstændig utilgængeligt for min, et rum, hvor mine børn ikke kan komme hen og sådan noget ting. Det, det, det, det, det, er jo slet, det er jo ikke der, vi snakker om amerikanere skal Vi snakker om at sige, den der M16, der mm. kan skyde 100 skud i minutet og hvor hver skud flår en arm af, for at sige det, som det er. Ja, ja. Det, det er den, vi gerne lige vil kigge på. Jamen, og det er jo det, ja, fordi... Altså det kan både du og jeg øh, sangens øh, være enige om. Det, der bare sker, det er, at i det øjeblik, at der skal føres valgkamp, så forsvinder nuancerne. Fordi så er det sådan noget, at altså, du kunne se, hvor meget Trump for eksempel under 2020-valgkampen hele tiden bare kørte i, at han var øh, pro øh, second men altså han ville tillade amerikanere at bevæbe noget, og så lavede han øh, præmissen, der hedder, Biden vil afvæbne Amerika. Og det vil Biden ikke. Men så skal Joe Biden starte med at øh, køre præmissen øh, kontra og sige, nej, nej, nej. nej. Man må gerne være bevæbnet, men... Og i det øjeblik, der er nogen, der begynder at bruge ordet, men... Mm. Prøv at tilføje nogle nuancer. Prøv at sige, jeg foreslår bare nogle justeringer. Så kommer øh, det der meget unuancerede bulldozer bare kører der nej, nej, hvis du begynder at pilve det her, så er det i virkeligheden også, du er pilve noget af det, der gør amerikanerne til amerikanere. Det kan jeg selvfølgelig ikke tillade som republikaner. Ergo, så vil jeg nu angribe dig som demokrat. Ja, altså, så får man et billede af Charleston Heston, der står der var med sit så... gevær over hovedet. siger, hvad nu? Han siger fra mig, cold dead hands. Ja, ja, ja. Altså, og, så, og så er det et eller andet gamle borgerkrigsgevær, han anser, har så er det det, de vil komme til Det er jo ikke det, der er tale om. Jeg, der... jeg, jeg, jeg har en sjov anekdote. Ja. Det er faktisk en, en mand, min familie kender. Jeg har, hvis mødt ham en enkelt gang. Nå, men han var engang... Han er en meget speciel mand, skal vi sige det mildt end det, man kalder kalde en amerikansk karakter. <laughs> øh, også meget underholdende. Øh, jeg har med ham to gange før. Øh, han var i gang med fra sin kone. Det er han blevet nogle gange. Ikke den samme. Forskellige koner en del af det, her er ved at beskille for den her kone, det er blandt han har fundet ud af, hans kone har en affære. Det bliver han temmelig vred over. Så går han ud. De bor i, jeg tror, de bor i North Carolina på det her tidspunkt. i den naturskønne del af Nord North Carolina, det er godt ud på landet. Og så tager han et Han har rigtig mange våben. Han er en af dem der, der har rigtig, rigtig mange våben. Og så går han ud, og så skyder han konens bil med et konen bliver naturligt vred, ringer til politiet. Politiet kommer. lokal kommer op. Og så stiller jeg. et eller andet sted i det her, det er jo en ophidset situation, så, så siger han så, så siger Riffen der, siger, hvem ejer egentlig den der bil, der lige er blevet skudt? Det gør han vel. Det gjorde han så. Jamen så var der jo sådan set ikke så meget at gøre, fordi man har jo til hvert tid ret til at skyde sin egen bil. Det er der jo ikke nogen, der kan forbyde nej, nej, nej. Og så tror jeg, de blev enige om, at det var nok meget godt at Riffen gav hende lift ind til byen, så de ikke opholdte sig på samme matrikkel. Tro, men men, men det, det, det siger jo noget om, hvor fuldstændig vanvittigt, altså i bund og grund det er. Men det, der, var jeg tænker i forhold til det, du sagde før, jeg tænker egentlig, det er jo også fordi, der er ligesom et stykke, der er en linje, demokraterne heller ikke har været parat til at krydse i det her. Mm. De har jo ikke, de har været tæt på, specielt efter Newtown, været tæt på at krydse men de har jo ikke krydset den, der hedder dem derovre. Republikanerne, de er parat til, at børn godt må på slået ihjel. Det er vigtigere for dem, end det her. Og det, det er af mit spørgsmål til dig. Det er, jeg kunne godt tænke mig egentlig, at, at dit bud på at sige, hvorfor er der den grænse, som demokraterne ikke tør krydse? Fordi republikanerne tør godt krydse den grænse, der hedder, jamen I vil tage alle våben, når de prøver at stå og sige, nej, det er kun assault rifles eller baggrundtjek, vi egentlig går op i. Altså man kan sige, det der er der i hvert fald... Øh tit ender med at ske, det er jo, at demokraterne også skal balancere deres eget bagland. Mm. Altså, et af de emner, som, øh, som Bernie Sanders faktisk havde, øh, havde sværest ved at, øh, at håndtere i, i både 16 og 20 valgkampen, især i 16 valgkampen, det var faktisk det her, at han kommer fra Vermont. Mm. Altså, han er fra en, fra en stat, hvor man går ret meget på jagt, og hvor han har øh, en ret stolt våbenkultur, og... Øh, da Hillary Clinton øh, kørte fuld plade på at sige, at nu skulle der ske alle mulige ting, gang, så blev det sådan lidt fodslæbende for Bernie Sanders' side, fordi det var ikke engang noget, hans egne vælgere nødvendigvis var helt enige i derhjemme, fordi de var egentlig glade for at øh, have deres øh, jagtvåben. De var glade for, især hvis de boede langt ude på landet, at kunne forsvare deres ejendom, hvis der nu pludselig øh, var indbrud eller et eller andet, fordi det godt kunne så lang tid, inden politiet kom osv., med det resultat, at, at Sanders faktisk aldrig rigtig fandt sine ben i den her debat, Og det er faktisk det, der nogle gange sker, at man lige sådan skal dykke ned i at kigge på nogle af de her demokratiske senatorer eller politikere i øvrigt. Hvis de nogle gange virker en lille smule nølende, så kan det nogle gange være så simpelt, at det er fordi, de kommer fra stater, hvor våben fylder meget, eller hvor der for eksempel er en stor jagttradition eller sådan Nå, noget sådan ja, der i men, mond. men det, det tror jeg du har fuldstændig ret i det faktisk og, det, og jeg tror det man mister greb om nogle gange det er hvor integreret del der er. Vi to, vi har vægtet både mm. privat i USA og også privat hos amerikanske familier. Ja. Familie. Og jeg har sådan haft to længere ophold hos to amerikanske familie. De er de ene ved jeg er demokrater, de er registrerede aktive demokrater, de andre er, ved jeg også, det er også derovre, de stemmer. De har ja. våben begge to. Ja. Altså, der er våben i hjemmet begge steder. Det ene sted, der er de uh, borgerretsadvokat. Altså, mm. altså vi, vi snakker oven altså, vi at vil jeg sige, den, den lidt til del, del, del. Men de bruger også en lidt naturskønt og, og, og, og ja, der bliver gået på jagt og sådan noget, men der er våben hjemme. Ja. Og det er jo det, der er så dilemmafyldt i det her. Jo, men også fordi... Altså det er som om, at man også er noget hen en eller andet sted som samfund til, at, at det ikke længere er en mulighed bare at fjerne våben eller prøve at skrue ned fra antallet af våben. Nej, nej. Så må man have prøve at finde ud af, hvordan man så tilpasser sig i forhold til det. Jeg kan tænke på også, altså, det jeg for mange år siden læste på Universitetet i New York, mm. øh, skulle starte derovre. I forbindelse med introforløbet, jamen der var noget af det, vi lærte som nye studerende på Universitetet i New York, det var, hvordan vi skulle forholde os i tilfældet af et skoleskyderi. I tilfældet af, at vi øh, pludselig oplevede, at der var et, øh, altså et skyderi i gang. Hvad skulle man så gøre? Hvis du er på dit værelse, hvordan bajkaderer du dig? Hvis du er i et klasselokal, hvordan bajkaderer du dig? Hvis du er i det åbne område mellem bygningerne ude på campusområdet, hvad gør du så? Mm. Æ, alle de her ting, sagde, og det er ganske standard, og det er det samme. Altså, der hænger sædler rundt omkring på, på væggene, ligesom der hænger du ved, med wifi-koder, eller øh, hvornår den, øh, den næste fodboldturnering er, eller hvornår man kan se en film nede i, i fællestuen eller andet, så hænger der så også lige en, i tilfældet af et skyderi, hvad gør du så? Og det er det samme på high schools, det er det samme på, øh, folke, jeg ved ikke om det er på alle folkeskoler, men det er på samme altså high school og universitetsniveau, der sker det her. Der er man nødt til at lære de unge mennesker, hvordan de skal agere. Og det er jo desværre på baggrund af historik, som, øh, som vi har gentaget så ret mange gange, at det her det er noget, der sker ret jævnligt men nu har vi to jo så siddet og genstedt bekræftet hinanden i, hvor forfærdeligt det her er, og man burde gøre noget ved det her. Og samtidig har vi også siddet og bekræftet hinanden i, at... Det ikke sker. At det ikke sker, og vi, og vi har sådan set også bare gentaget, at det er de samme grunde, som der altid er. Jamen det er, fordi våbenlobbyen har så stor magt over det republikanske parti, og står for så stor en del af deres fundraising. Modsat undrer vi os jo over, at det her det er nogle forslag, der har... Altså 90 procent, det er jo nærmest... Altså, det er jo ja, det er 9 ud af 10 amerikanere. Det må man sige, det er nærmest hele samfundet, der bakker op ja. om, om, om, om, om det her. Og det er ikke de 10 procent, vil jeg våge at påstå, det er nok ikke, vælger demokraterne... Nogensinde kommer til at få fat i. Nej, men mit argument var egentlig mere modsat. Det er jo heller ikke vælger, som nødvendigvis lader være med at stemme republikansk, bare fordi det her sker. Nej. Altså... Hvorfor? Altså... Alle det her, det er jo bund og grund, altså jeg er med på økonomien, men, vi, men, men, men nu kommer der så til at køre en ny runde på det her, og der sker højst sandsynligt ikke noget. Hvad skal der til for, at det her emne nogensinde rykker sig? Så lad os prøve at, at, at, at, at, at dreje den derhen her mod slutningen. Ja, det der skal ske, øh, der skal ske flere ting, først og fremmest, jeg tror faktisk, noget af det, der skete for et par, begyndte at ske for et par år siden, øh, det var faktisk i forbindelse med, at der var et, et skoleskyderi. Det skete nede i, i Florida, på, er, i Parkland mm. øh, i Florida. Der var der igen en, øh, et skyderi, som kostede en masse unge mennesker livet. Og det, der var det nye i kølvandet på det her, det var, at dem, der først og fremmest trådte frem og begyndte mm. at sige noget, det var de unge mennesker, der overlevede. Altså, nogle af de her unge øh, teenagers stillede sig pludselig op og sagde, hey, Gider ikke godt? Lige, pas på os. Det kan ikke være meningen. Vi lige begravet vores, øh, vores klassekammerater. Vi gider ikke være de næste, der dør. Gider ikke godt? Lige få på det her snart, for det kan ikke blive ved. Øhm, og det tror jeg faktisk er en måde at, øh, at gribe det andet. Fordi det skal komme nedefra. Det skal være de nye generationer, som begynder altså, at, øh, at tage fat i den her sag og sige, at vi vil noget andet. Vi vil have en, en kulturændring. Fordi det er jo ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Altså det her, det er noget, som kommer til at skulle drejes over flere generationer, hvis man en dag skal begynde at ændre på det her. Fordi det er så indgroet en del i den amerikanske selvforståelse, så hvis man skal lykkes med at ændre på det her, så skal der ske et gennemgribende holdningsskifte, der skal komme nedefra, og så skal dem, der lige nu er unge, når de så får børn, skal de lære deres børn om, hvordan de ser på det, osv., videre, som så så man får ændret på det. Jeg er, meget, jeg er meget enig med dig, og jeg tror, man skal tænke den i virkeligheden lidt øh, videre. Jeg mm. tror, man skal... Jeg har, det, jeg, det jeg sagde til dig tid, eller jeg sagde tidligere med, at, øh, hvad hedder det, at der er ligesom en linje, demokraterne ikke har vil krydse med at pege fingre af republikanerne og sige, at I slår små børn eller I slår unge mennesker ihjel. Jeg synes noget af det, der var interessant i forbindelse med Parkland, og i virkeligheden også lidt Newton, det var at Newton så man lidt, der så man nogle vrede forældre, der pegede fingre. Ja. I Parkland ser man nogle unge mennesker, som selv var involveret i det her, som selv måtte løbe for deres liv. I mm. Og jeg tror, at det, der skal til, det er, det er mit bud, det er, at cost-benefit-analysen over i det republikanske parti simpelthen bliver, at på et eller andet tidspunkt, der skal det her blive så meget en tabersag for dem, så det bliver mere omkostningsfyldt, end det bliver at få øh, de her øh, penge ind fra den amerikanske våben op. Jeg tror faktisk, det er det, vi skal jeg, jeg er med på, at det, det er den nye generation og sådan noget. Mm. Men jeg vil også våge at påstå, at det her, det handler måske også om retorik, og at der er en modpart, specielt det demokratiske partier. Jeg synes egentlig, det er en linje, der går igennem amerikansk politik. Det er, at jeg tror, jeg synes faktisk, at demokraterne under Trump har lært det. Ja, det er sådan. De, de har lært at være, undskyld, jeg siger det, være lige så svinske som modparten. Nu... Altså, ja, ja. altså lige, lige ud af posen. Men jeg tror i virkeligheden, det er lidt det, der også handler om her. Det er at stå og stedet for at se vrede og frustreret og være ked af det, og, og få de andre til at forstå, at de ikke har ret. Mm. Så tror jeg simpelthen, man skal have malet modparten så langt op i hjørnet, så det bliver en tabersag i forhold til at tage våbenlov og penge. Ja, men der er altså også et andet element. Det tror jeg faktisk ikke, man skal underkende, hvor meget det betyder, det er opgøret med hele misinformationselementet, ja, fordi det fylder ja. ufattelig meget, og det er ubegribeligt, hvor meget man kan få folk til at tro på derovre efterhånden i den her misinformationstid, som USA jo virkelig befinder sig i. Fordi, nu snakkede vi om Newtown før, der er jo mennesker øh, i Newtown, øh, som, altså nogle af de forældre, der har mistet øh, børn dengang i forbindelse med skudtragedien. Jamen, som er blevet opsøgt af nogle af de her øh, sølvpapirshatte, som jo har ville fortælle dem, at øh, deres børn, deres barn er slet ikke øh, blevet skudt. Deres barn lever stadigvæk et eller andet sted, øh, og det hele er bare et stunt for at være øh, afvæbne. Altså jeg kan godt øh, i den her lukkede kreds øh, fortælle dig, at hvis det var mig, der var forældre, der blev opsøgt, så øh, kan det godt øh, være, at øh, et bad øh, ikke var nok. Øh. Skal vi ikke sige det på den måde, at for den slags mennesker, og hvis man nu ud på Gud, så findes der et ekstremt varmt sted i helvede, der er reserveret til dem. De sådan nogle typer der, altså, tror jeg så nok, jeg var blevet mere end almindelig rasende, og nok også havde haft meget svært ved at kontrollere mit temperament. Altså, det er jo desværre en del af problemstillingen her, det er, at den her misinformationsstrøm også afsporer ø, debatten, og mange menneskers holdning bliver farvet af det her misinformationsuvæsen. Og det er altså noget, som altså, det ødelægger mange dele af det amerikanske samfund i øjeblikket, men det gør godt nok også, altså i forhold til Newtown, allerede inden det, jeg lige har nævnt, nu skete, jeg var der faktisk for, øh, for nogle år siden i med en bog, som jeg skrev, og, øh, og der talte jeg med, med den præst, øh, der er i byen, Robert Wise, omkring, øh, hvordan og hvorledes tiden efterfølgende var Det var ham, der begravede de fleste af de her små børn og så videre. Han fortalte sig om en episode, der havde været, altså Newtown er ikke nogen særlig stor by, altså det er sådan en almindelig stor provinsby, hvor der er et lille bycentrum, en Starbucks og et stort supermarked og en Blockbuster og en ja, grillbar og så videre. Ikke? Og en dag, ikke så længe efter det her var sket, der kom der en række større pickup trucks, propfyldt med våben, våben ud over siderne og så videre, og nærmest mere eller mindre besatte den her parkeringsplads. Æ, de mest hardcore våbentilhængere, der lige ville komme i kølvandet på de her små børns død, og vise, at de havde altså stadig lov, også i Newtown, til at bære alle de her forskellige former for våben. Æ, igen vil jeg sige, havde jeg været en af de forældre, så var jeg nok igen blevet ret vred øh, og meget såret også over, at, at nogen på den måde kunne finde på at opføre sig på den måde. Men kunne de ikke bruge deres våben til at gå ud og lege med hinanden på et meget, meget lukket område, hvor kun de havde adgang? Det kunne man jo så mine at det vil være hvis de synes, de er så, de synes, de er så Åh, altså, det men det er, det er så nemt i det her at blive mor, altså moralsk oprørt det her, men hvis vi lige skal prøve rundt runde af, så synes jeg faktisk, at det her endnu en gang taler ind i den krise, det republikanske parti er. Vi to, også når mikrofonerne ikke er tændt, taler om noget, måske mest gennemgående, vi to taler om, jeg tror snart, vi skal lave vi noget tema om det, det er i virkeligheden det her med det republikanske parti, der er ved at brække over ja. på midten. Fordi noget af det mest grundlæggende, synes jeg i virkeligheden, jeg ofte har mødt i USA, det er, at mange af de mest anstændige og ordentlige amerikanere, jeg har mødt, det er jo ja, republikanere. Republikaner. Ja. Fantastiske mennesker, mange af dem. Ja, de mener nogle ting omkring øh, nogle konservative, både økonomiske holdninger, og også nogle, nogle, nogle gange nogle ting omkring deres socialpolitik, som jeg meget, meget langt fra enig i, men i deres grundessens, ordentlige mennesker. Altså mennesker med det moralske kompas i orden. Den borgerlige anstændighed. Ja, den borgerlige anstændighed, kan du kalde det. Jeg ser det her som en af de strømninger, en af de pile, der i virkeligheden mere og mere gør, at det her parti har så svært ved at se sig selv i øjnene, men også, altså man siger jo, at det er et rumligt telt, men der lugter godt nok græmt rundt omkring i teltet efterhånden. Og jeg tror, at mange af dem, eller altså det ved jeg, mange mm. af dem, der sidder inde i teltet, de, begynder, de har det sådan lidt, jamen, vi er jo nødt til at være sammen, for ellers får vi aldrig magten. Og jeg synes i virkeligheden, det her spæder bare til den mest interessante udvikling, der er i amerikansk politik i det her år, det er, hvor skal det republikanske parti hen? Fordi de er, undskyld, jeg siger det efterhånden, repræsentant, og nu er det det her, der bliver sandt, for en lang række tabersager. Altså tabersager, der gør, at man taber valg, når der er valgdag. Men som de er nødt til at støtte op om, for at gå alt det sammen. Det er sådan lidt som, som jeg egentlig ser den her. Det her, det er endnu en af dem, hvor de siger, det er i hvert fald ikke den, der gør, at de vinder valg. Ej, det er det bestemt ikke. Øh, men øh, jeg vil så sige, det er, jeg tror ikke, det er noget derhen nu, hvor, at, og det er lidt apropos det, vi snakkede om før, med generationsskifterne, der skal, der skal være med til at ændre det her fundamentalt, fordi øh, mange af dem, som republikanerne appellerer til med den linje, de kører nu, det er jo også, øh, altså det er jo ikke unge mennesker. Det er, jo, øh, det er jo folk, der er lidt op i årene. Øh, altså, der er jo nogen, der er sådan lidt karikeret, og nogen har sagt, at det er jo først og fremmest gamle, hvide mænd, der gjorde Trump til præsident. Og de vil gerne blive ved med at have deres våben. Øh, så de synes ikke, det er en taber sig. De kører det, når Trump fjerner alle nuancerne i debatten og bare siger, at du for imod, man må have et våben. Ja, det var faktisk hvide mænd i 40'erne og 50'erne, der er dårligt uddannede og presset på deres, der, deres arbejder Ja, de vil rigtig, rigtig gerne have deres håb. Min point er bare, at med tiden tiden arbejder imod republikanerne på rigtig mange af de mærkesager, de har. Enig. Også det her, tror jeg. Enig. Skal vi sige, at det var... Øh, Således er vi i mål med <laughs> konsensus, det er jo øh, øh, helt rørende. Det er faktisk ikke saltit, der sker. <laughs> det her, det var øh, kampen om amerika med en analyse, der sagde, at det kan godt være, at våbenlovene i USA ikke bliver ændret nu, men at tiden på sigt arbejder for, at der kommer til at ske et eller andet. Husk, at du altid kan støtte kongressen ved at blive medlem hos os. Du støtter både den her podcast, du kan læse vores journalistik, og som vi snakkede om tidligere, kommer der allerede om små. Lidt over 14 dage. Masterclass, der blandt andet kigger på de her nye strømninger omkring amerikansk politi, ud, under arven for FDR. Tak til dig, Andersson. Tak til dig, læsertjening. Det var kampen om Amerika.